خبره دیه ده پورې خو ات پااق دی چې سه خبرې به مخکې را وړي س به ر وي خو چې کمه مخکې را وړي هغې تهپوس بهخام مخه کېږي چې مخکې وې چې کممهروسته وړې نو ته پووس په کېږي چې منل معلوې دا خبره وړول یوته معلومه ده هو لا کې نو نف کو بې زیل کلامې د ممکن نه دی چې ته خبره او کې پادزااو د کلامبانې په ټولو په یو ځبلله بد د مننت تقدیمې برکلابدي د د تقدیم نه د بعضې ادزاو د تخیر دپ نه ولیته شي منها پې نف شي او ړه به تقد د بل لابد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض وليس شئ أمنا في نفسه ب في نفسه أولى بالتقدم من الآخر لإشتراك جميع الألفاظ من هيشية الفاظ في درجة الاعتبار يلقى زيد قائم قد تقول زيد زمخي قومة زكا تلفظ دي نو قایمن وای چې زم نه ففه ما مام محقیکه نو که لفظ من ہےص لفظ وا له هو زید معتبر ده قایمن هم معتبر ده نو بیا چې ته زید مخکیکه قایم وای مام حق ٹھیک ده کان کته و چې په زید تنوین دی قایمن وای په مام تنوین کته و چې زید صحیح دی نو قایمن وای زم صحیح مخ بلانا هې په سره نو فلابد بود ده من تقدیم هذا الظال کا من دا ان نو یو دا به په کاري چې تهوا چې دمې ځکه مخک کو پهبانې په ځ کې وجه داله او صب منږ مخکې کوللی ځکه د سره حیوان دی وغه شي او د نوررو سره حیواناتې خو ناراست دی نو دا و دی تقضیم کېدي شي که صحیح په مننت دوا ته خو اذا کانن متقدم مشورن بغرابه اے کله کله دا ما دا مقدم سلیب موتاخر ته پښوک کرا ولی نو تاغه مخ کیزا کا مخ کی کی چې د رښتو ته پښی کرا شي په هند کی راشي لکه اته را مداري لا کیا وي دم ہے ما دم ہے ما رمضان او دم ہے ما نو ټوله هند کی راوستلو اتا ثاني راشي نو چا مانک نو دوڑی چا شوق کی راوستر دوڑی چا خورا پا یولا دوڑی خورا پا بل مچان شر دا غدم دے گارا دا... <تصفح> واللذی حارت البریتو فیهی اغا کسان چا خلق تو کہہ اغا شی چا خلق و تیران دی او امیر صاحب بھی جو یہ چیز میرے چیز سی بھی کچھ عجیب ہے تو عجیز... آ... آ... امیر صاحب بھی متوجہ د حیوانو مستح من جممادي نو د خبر ته خلک شوکېواچو چې دا کم کوم شودي چې خلک وتهران دي نو دو و چې حیوانو من جماد وی حیوان دی د جماد نه جوړ دی دغه انسان دی تعادون مثر یاویل ممسات کله کله مخصود د تقدیم نه داوي چې پهې تقدیم کې يا خوشالي مقصود بي او يا سيدنو خفقان لك العفو يا ساليري او دارس كي اس مقدمه دا نو العفو عن كا صدر به الامر نو چتا عفو مخك كي نو مدرم خوشاب اش او كتا القصاص مخك كي نو القصاص سرا مجرم سش خفش کته تاسو سو سو اے کارا چې سدرا صدر الامر بالعفو نو دې سره بدامتریم خوشالي کی حلیت په خوشاله شي او کته وتو ته العفو نو مګه سره خوشاله شي او کته حکامل قاضي بالقصاص نو دې بخفکی کیږي په ابتدا کې نه او کته وتو ته القصاص و د مخکې سرهسه کېږي خفه کېږي متقد دې محتن ل کارې و تجبي یا دا چا کومته مخکې کې نو هغه قابل دی کار او د تعجبي لکه د طول تجربهې تن خدي او به ه دا داسې دیتن خدي خو به بعد طول التجربته تو دو کې کې پدې زر چړاو خبرو باندې پس وګ دي دوه سنه هه دا تجربه نه فهمه بعد به دې زهارې پې بعد طول التجربته ها نه معنا تا ده چې تا خو قابل انکار خبره ده چه تا پا دا خبره باندې دوکه کهیو نو دا اپ باعد تولی تدریباتی دا خو رست رولن پا کارو اپ تن خدیحو بی هادی زخاری پی باعد خو دا بعد تولی تدریباتی پا تن خدیحو زکا مقدم که چې دا خبره دا نمان رو خبره ده چې سلیل تدریبیم کړي او بیادیم دوکش و سلوک و سبیل ترقی کرا کلا مقصود پا تقدیم کے آغا لارل ترقی اختیارو لی عام روڑی بیا خاص ازاکا عام کلچ ذکر سپستا خاصنا نکی گی دی دیکی سے پیدا لکا هادر کلام صحیح پسیح بلیغن پیدا قلتا فسیح بلیغن لا تحتاج الى ذکر صحیح گورتوی صحیح نصحیح بی پسیح بنینو پسیح تکتا فسیح تکتا نو نفسيح وبليغ بنين وبليغون تیکتا وکتهه فسیحن بلیغن نو دهن رست صحیحن مراول کله چې ته بلیغن نو ده دین رست بیا نه صحیح ته ضرورت شته نو فسیح ته ضرورت وشه ومرعات ترتیبی وجودی او کله کله مقصود د له هاذ ترتیبی وجودی ترتیبی وجودی پکې ترتیب مقصودی لک لا تاخذوه سنتم ولا نوم وان ون... ون... نو وان لو ګوره اول جوړه را زیرو ستو خو براد سنتونه ولی مکیک زکه چې دا جوړې د خوب ته وای دیور په څیر خوب مکیک راول جوړه را دی, دی. دی, دی بیا سر را دی خوب را وان نص علا عموم سلبه او مقصد کلا نص او تسری او عموم د سل باندې یا په سلب د عموم باندې دا تکه لګ مشکل نه اول تقدیم د اد د عموم سره شي په ادات د نهې باندې لکه کللوزاریک لم یون دا کللو ذلكانکه لم یکون لم یقاها دا واللهذاکهه نه دا کار شوي دی نه دغه کار شوي دی نود دا کلو سره ص به عام شو صلب سه شو عام شو نه دا دی نه او دویم چه سلبی عموم دی هغه په تقدیم د اداته ده نفی کیږي کی په اداته ده عموم لکه لم یکن کل ذالیکا ال لم یکا ال مجمو مجمعانه دی واقعې نو کبات واقعې نو خیر دی اه کل ذالیکا لم یکن تمامه را دا چې کلو مکی کی یو کارم نه ده شی ااو لم یکن کل ذالیکا تمامه چتون نه ده شی نو کبعد شي وی نو خیر ل کللو ذلك لم ییکون سمانه یوم نه او لم یکون كللو ذلك سمانه ټول نه شوي که بعضې شوي امکان ستا په یخلو سبوطول بعضې ویخت ملو نف یکلو فر او مقصب د تقبیم نه تقیت خبر پي لکهلالو زههه میاش کاره شو <تصفح> مدل تا کی زهره الهلال کوشي مدابيا تاكيد نراز زکه زهره به پيل شي او الهلال بس شي فاعل شي او که مخ کی لا هلال دې مخ کی ک نا الهلال مقتدا زهره فعل زهره کی ضمیر دې غير فاعل به جمله فعليا دې کي دو نسبت را ل يود زهره نسبت هوا تر او یو به دې جمله نسبت الهلال تر ظالې کار د تقیت ته حکم چې دی ل تکرارې اسنا دی دا ځکه چې دوسه اسنا د را ل په دی کې و تسی کله مخصوود د تقدیم نه تخصسی شوي لکه ما نه قتو دا خبره ما نهقللته ما نه ده کړي د دی نه نافستان نه کېږي که تا خو ما نه ده کړي یا کاابو دی ک نف دیکه تی را یعنیې نخص شو کا بله والمحافظة او والمحافظة او محافظة على وزن وزن او, أو صدر قال كلام مقصود وال محافه والله وزنې او سر تقدیم کې مخصوود محافه د وزنې دکه داانه تق سپو په لاته جیب توجبب هو کا مقلې خبرې کوي جواب مرکه په خیرون من جاابتې ه سکووتو بهترې دغه د جواب نه چپ پات شي نوګوره دلته خداسې په کارو چې ف سکووتو من جاابتې لکن بیا وزن نه جوړې د پیش په خبره و الثانی او دا سجعی مثال داری خوزوهو پغلوهو سمم الجحیم سلوهو سمم فی سلسلت دروها سبعون تران پسلکوهو انیسی دلرا او تلی دلرا بیا دو دخت واچوی دلرا بیا په جنزیرونو کې چکڑے او یا گزدہ او تلی دلرا نو دا پسلکو کا مخک کی او پی سلسلت رستو کی زکا چدا دا پسلکو سر متعلق بھی ا فسلوکو هو في سسلله نظر اوهاسلونه ز راان نوداررو سکول په کار دی خو بیا د تونو د ټولو هو هو خووهقللو هو هولو هوناغ سج س کېږي فاصله خابږي ولم یسکل لیکل لم منک تقدديې ګوره دو جووهات ته تقدیم ځکر کله خو د تاخیرې ذکر نهکه نو دی وي چې د دوالوو سکررو نهکه ځکه ولم يذكر لكل من التقدیم والتاخير دوائن خاصتا لأنه اذا تقدم احد رکنه جملت کلتی دا جمله یو رکن مخ کشی نو تأخرا بالبقاء مخاص کیگی رستو کیگی نو چو جو جوحات تا تقدیم ذکر شو نو دے سرا التزامی طور بانده لازمی طور بانده و جوحات تا تاخير پخپلا بانده سشو رالالو بس کې کا یو باب مو وخه دا ډیر ښه دی الله